«Мамо, в мене раптом знову почала боліти голова», – сказала Софійка. «Мабуть, гроза буде», – сказала Ольга. «Поглянь, яка велика чорна хмара суне на наше місто». Я почув голосний грізний гуркіт. У повітрі рідко, різко запахло сіркою. Але слід за гуркотом долину розпачливий, схожий на кваління голос Елісмір. Вона ридала. Вона наче виплакувала мою загибель і рвалась до мене. Але що я міг зробити?» Рятувати стіною загибелі цих двох істот? А я відчув, як цівки рідини знову зарушують мої стіни. В мене вази. що це знову під? Чи я, я плачу? Розділ шостий. Відверто кажучи, я хотів зробити ще кілька сюрпризів моїм господарям подарувати те, що вони звуть грошима чи коштовностями. Але після слів Софійки про тріщину, після того, як я відчув дивний біль з правого боку, наче хтось невидимий періодично брався мене розпилювати, зрозумів, що то наслідок мого втручання в цей чужий світ, у життя цих істот. Напруга, що виникла при тому, коли я посилав невидимі психологічні імпульси, наказуючи бандитові принести і покласти до поштової скриньки гроші, а потім забути про це. Мої спроби вплинути на психіку Софійки Ольги і призвели до тріщини – до відчутного болю, ба навіть страху, що тріщина ростиме. До того ж, наступного дня вранці, після цієї пам'ятної грози, Софійка помітила, що кришталь у дивної вази, яка з'явилась невідомо звідки, потемнішав. Справді, я відчув, наче всі предмети в кімнаті вкрились плівкою легкого туману. І коли та ж Софійка стала у дверях, то почала, мов би, розпливатись. Після грози я довго не чув голосу Елісмір, тільки щось віддалено болісне – я, наче, замер, очікуючи, не віддавшись на волю часу плину, що ж буде далі. І все ще через якийсь час мені довелось знову втрутитись в події, в одну подію. одного разу я почув, як хтось відчиняє і довго не може відчинити вхідних дверей. Коли нарешті замок спрацював, я побачив на порозі кімнати силует Софійки. Вона не пройшла, а швидше прошаркала до середини кімнати і дивним поглядом, наче в геть чужим, стала оглядати все довкола, Мовби би, пізнавала предмети, що наповнювали її помешкання, і не могла впізнати. І тоді кинулась на диван і гірко заплакала. Вона ридала все голосніше й голосніше. З вуст її зр... зривались три слова навіщо і за що? Мов би, Софійка геть позабувала інші слова. Нарешті плеч стих, тільки час від часу здригались плечі. Коли ж Софійка підняла голову, на кілька хвилин перед тим мені здалось, що вона заснула. Я побачив, як геть запухла в неї обличчя. Запухли й чуже. Мені навіть здалося, що це обличчя її матері або ще старшої людини. Софіка довго дивилась, вступившись в одну точку. Пальці її судомно стискали хустинку. Тоді вона встала і вибігла з кімнати. Я почув, як гримнули двері. Здається, до ванної потім заприскотіла вода. Шум води посилився, я зрозумів, що Софіка хоче прийняти ванну і раптом в моєму ястві стало страшно швидко рости відчуття тривоги. Це був цілий вал тривоги, так немов над моїм життям, саме над моїм нависла страшна небезпека. Хоч я збагнув, щось навпаки загрожує Софійці. Звідкись у мені народилася і стало заповнювати всього дивне земне слово суїцид. Воно явно не належало до тієї мови, якою спілкувалися люди, котрі жили на цій території. Я став прокручувати невидимий механізм сприйняття, але щось наче заклинило. Значення цього явно чого слова не приходило. Тривога протиросла. усвідомлену, з незнаної глибини з'явилось речення заклик. Його я став повторювати, перетворюючи у сигнали, які послав до Софійки. «Не, не роби цього не треба. Що, чого не треба їй робити, я теж не знав. Усе довкола мене вкрилося цільним густим туманом. «А може йдемо?» Я чув, як бронюк кришталь. Не лише моєї вази, а й сусідньої. Це було броніння розпачу, броніння схоже на плач. Потім я став посилати імпульси до Ольги, наказуючи їй кинути все і поспішити додому. Саме цей заклик і спрацював. Наче крізь сон я чую, як хтось гупає у двері, як вони відчиняються – як губають ще в одні яких вибивають, розпашливий голос Ольги, «Донечко, що ж ти наробила?» Тоді її крик, за ним інші крики, голоси незнайомих мені людей. Потім усе стихло. Неодноразово, практично щодень, за винятком двох-трьох днів на весь, за весь цей час, я лишався сам. Я мав час згадувати моє власне і наше Залісмір минуле, згадувати нашу далеку і таку любу планету, міжгалактичні експедиції, в яких брав участь явів з невиданими опонентами філософські диспути, відповідав на уявні запитання вчителя і навіть сам пробував придумувати нові космічні закони.